Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man walah Amma baad Kita lanjutkan bacaan kita Terhadap syarah Lum'atul itikad Yang syarah oleh Syekh Salih Al-Qawzan Habidullah ta'ala Wa ra'ah Kita baca Terlebih dahulu Kaliannya Al-Imam Ibn Qudama Bagian atas itu Kita ulangi sedikit karena penting sekali Wa tartu ta'irrut Lahu birrad Wa ta'wil Wa ta'wil Wa ta'wil dan hendaknya meninggalkan sikap menentang terhadap dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dengan apa? Dengan membantah. Tinggalkan membantah tersebut. Wa ta'wil. Ta'wil sini ta'rif. Mengubah makna dari dohir lafadnya. Wa tashbih. Penyerupaan. Wa tamfil. Mirip. Hanya saja tamfil ini lebih apa? Lebih mengena. Karena kalau tashbih itu enggak bisa kita menghilangkan secara total. Karena apa? Karena yang namanya tasbih keserupaan itu bisa jadi. Pamir. Ya? Contohnya Allah Taala punya tangan, manusia juga punya tangan. Ini namanya shibah, sama nama-namanya namanya tangan, tapi hakikatnya berbeda, namanya shibah. Tapi tamsil penyirupan itu seluruh sisi, maknanya, lafadznya, kemudian intinya semua sisi sama, itu nggak bisa. Oleh karena itu Allah Taala tiadakan dalam Al Quran Karim apa? Tamsil bukan apa tasbih. ya? Para ulama telah menjelaskan luasnya apa? Pengungkapan dengan tamsil itu lebih menyentuh dan mengena daripada tasbih. Karena tasbih itu ada sifat serupaannya. Serupaan apa? Nama saja gitu loh. Paham ya? Sekarang kita punya tangan, Allah Taala punya tangan. Sama enggak? Namanya sama, tangannya itu sama. Tapi hakikatnya berbeda. Itu sisi tashabuh namanya. Adapun tamsil, itu menyerupakan dari seluruh sisi. Kalau Allah Taala punya tangan, berarti sama dengan tangan manusia. Nah, Menyerupakan dari seluruh sisi kan itu tamsil namanya. Nah itu diharamkan disebutkan dalam Al Quran Al Karim. Laysa kami selih. Shayoon bahwa sambil basir. Bukan Laisa kasbih. Bukan. Laisa kami selih. Tamsil tiadakan. Karena tamsil itu penyirupan dari seluruh sisi. Allahumma sa'ang. Kita lihat bawahnya itu Dia tambah jelas. Ola Syekh Salallahu Al Fauzan Ta'ala. yang catatan halaman 21 sudah pernah kita baca ya tapi enggak masalah kita ulangi dikerna. Parku ta'arrud lima sabata anillah fi kitabih, meninggalkan sikap menentang terhadap apa-apa yang telah tetap dari Allah dan yang telah tetap dari Allah taala di dalam Al-Qur'an. Au sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. atau dan kita juga harus meninggalkan sikap menentang terhadap apa-apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Berupa apa? min asma'illah sifatih berupa nama-nama Allah taala dan sifat-sifatnya firad warrafat yaitu dengan rad itu membantah rafat itu menolak kal ladzina yaqulun seperti orang-orang yang mengatakan la nakbal ihtijajis sunnah hadaya kami enggak menerima berhujargang sunnah lah terus ngimanya apa quran cukup quran saja kata mereka namanya jaringan apa namanya jamaah apa ingkar sunnah jis jamaah ingkar sunnah itu sangat berbahaya sekali Nah, kalau bersama-sama para ulama mengkafirkan, karena dia tidak mau mengimani sunnah Al-Quran cukup katanya. Kita katakan tidak cukup. Al-Quran sunnah Dua-duanya itu saling melengkapi. Nah, para kalau kita lihat sini. Lainekal ihtiyad di khabar ahaat katanya. Kami tidak menerima ujah dengan apa? Khabar ahad Mereka kata mereka, kami terima kalau mutawatir katanya. Kalau ahad kami tidak menerima. Padahal mereka senangnya gembar-gembarkan inna man akmalubinniyat katanya. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Itu hadis mutawatir tahad. Ahad itu, paham ya? Datang yang sahih hanya dari jalurnya sahabat umat Khattab bin Al-Anu itu. Na Tapi mereka ini kontradiksi. Allahu musta'an. Hadarattun limata'a Allah wa an rasulih sallallahu ini batil. Na barakallahu fikum terhadap apa yang telah datang dari Allah dan dari Rasulnya. nya Na barakallahu fikum. seperti itu. Jadi na'baraka lafiikum bentuk tadi itu bentuknya membantah itu menolak. Wa imadhu ba'd al-kitab wa kafaru ba'd nasallahu alaihihi. Ini juga bentuk apa? Mengimani sebagian kitab dan kufur terhadap sebagian yang lainnya. Nasallahu alaihihi kata beliau. Kita minta kepada Ta'ala keselamatan. Wa ba'dhum la yarud, wa ba'dhum la yarud ma ta'a fil La yarudul abdah, sebagian mereka tidak menolak, tidak membantah apa yang datang dalam Al-Qur'an dan Al sunnah tidak membantah lafadznya walakinnya raddu makna ini berbahaya nih akan tetapi membantah maknanya fayakhudhu fi wa yufasiruhu bi ghair akhirnya dia apa mengambil menempuh cara ta'wil ta'wil ini maksudnya apa yang diharamkan tahrif ingat-ingat ya jangan antum masuk semua ta'wil haram gagal paham tilin situ ta'wil yang mana ta'wil itu macam-macam maknanya kalau ta'wil yang oleh tahrif haram hukumnya tapi kalau ta'wil maupun tafsir ya batmusni itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah waratikhuna bil ilmi ta'wil kalau berhenti pada lafaz maratikhuna bil ilmi itu tafsir maknanya diantaranya paham ya jadi tafsiran yang tahu hanya Allah taala dan juga orang-orang yang mendalam ilmunya paham ya kemudian juga kalamnya siapa itu Ibn Jarir ath-Thabari rahmallahu kalau beliau menyebutkan tentang tafsir beliau beliau seringnya menggunakan lafaz ta'wil wa ta'wilu qawli ta'ala apa maklumat ta itu tafsir, buat tafsiru kaum seperti itu. Jadi kalau anda ditanya orang, apa hukum tawil, yang anda inginkan tawil apa dulu, dirinci gitulah ya. Jangan langsung haram begitu dengan. Tawil apa yang kamu inginkan dulu. Kalau yang ingin ketafsir, tafodal silakan. Anamakum, ahlinasahla, ini itu. Tapi kalau yang anda ingin ketawil ada tahrif. haram, memnuh layajus, ini itu. Nampaklah kalau, kita lihat lagi. Baharatul ilmah ana bahwa misalurat dilabdi. Ini termasuk bentuk menolak makna seakan-akan juga seperti menolak lafadz. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an Al-Karim semua lafadz berkaitan masalah asma' wa sifat itu muhkam, semuanya jelas dan gamblang. Kalau lahiran anda tidak nampak itu sebagian orang saja. Adapun al-tafsir nampak. Faham ya? Nah, barangkali -barang. al jangan mengatakan tidak ada maknanya. Maknanya apa? Anda serahkan kepada Allah Taala. Wa fubu amri amrihiilah Allah katanya aku serahkan urusanku pada Allah Ta'ala katanya itu keliru, itu madhabnya mufavidah. Allah Ta'ala turun gak? turun, punya tangan gak? punya tangan, maknanya apa? wallahu a'lam katanya itu keliru ya maknanya antum sebutkan maknanya adalah tangan yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana yang wallahu a'lam itu jangan ada keliru, yang antum serahkan kepada Allah Ta'ala itu, kaya maknanya harus menetapkan, gitu loh kalau aku menolak maknanya, berarti seakan-akan dalam Al-Quran ini gak ada maknanya itu Allah, semata-mata cuma lafad saja, kita lihat lagi <tiny Atlantic> mereka itu berada di antara dua perkara mereka berada di antara dua perkara ima an-nyarudun nasa walayakbaluh ima mereka itu menolak nas dalil, dan mereka gak menerimanya wa ima an-nyarudun nasa fil dahir ima mereka itu menerima dalil serat dahirnya saja Lakin yu'awilunah ni parah ini Merima surat dohir Tapi mereka yu'awilunah Mengubahnya Paham ya? Wajaa rabbuka Telah datang rabbmu Kata mereka Yang datang itu bukan rabb Tapi utusannya Wajaa amrabbik Wajaa rasul rabbik Katanya Jadi kalau menjadi ahli lukha itu hati-hati Jangan terlalu berlebihan Akhirnya meninggalkan apa? Dalil Seperti azanah syarih Az-Zamak Syari Mahmud Az-Zamak Syari itu enggak usah nanya beliau termasuk ulama lugu terkenal tapi menyimpang. Memangnya kenapa menyimpang? Karena sukanya mentahrif Al-Qur'an tadi itu. Wa zaa rabbuka tufaq wa amru rabbik. Yang datang itu bukan robmu tapi utusan robmu, perintah robmu. Bayangkan berani Na'barakallahu fiikum mentahrif itu. Jadi karangan beliau, Pak Benya ya. Karangan dia Na'barakallahu fiikum yang dikenal dengan Al-Kasyaf Al-Kasyaf ini sebenarnya isinya kalau menurut nah barakallahu fiikum pengarangnya itu adalah tafsir Al-Qur'an tapi penuh dengan apa? tahrifat. Bang ya, Al-Kasyaf adalah center senter. Sampai-sampai judulnya Fatulana bar Center tanpa cahaya. Maksudnya bagaimana? Di dalamnya itu penuh dengan kesesatan di situ. Nah, siapa tadi? Mahmud As-Zamakhsyari. Nah, barakallahu fiikum. Allahumma sholli. Kita lihat kita selesaikan bahwa itu ya. Wa yuharrifunahu an ma'nahus sahih dan mereka mengubah mereka mengubah dalil tersebut dari maknanya sahih. Diubah maknanya. Allahumustahan diubah maknanya. Nah. Bahkan kedua tangan Allah itu bukan tangan itu. Nah kenapa bukan tangan? Kalau tangan berarti serupaan makhluk. serupaan kita. Kita kan tidak boleh menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya katanya. Kita katakan gagal faham. Nah barakallahu fikum. Tangannya-tangannya hakiki yang layak bagi Allah SWT. Laisakamizni syai' wa huwa as-sami'un basir. Paham ya? Kata mereka itu nikmat. Bahkan kedua nikmat Allah dibentangkan katanya. Nikmat bahasa teman dua. Nikmat itu banyak enggak? Banyak sekali wa antaudzu nikmatallahi latusuhab. Banyak. Ada juga yang mengatakan rahmat namanya. Rahmat bahasa teman dua. Rahmat Allah taala berapa? Banyak. Warhamati wasi'at kullasyai'. Nah, jadi terbantahkan semua sebenarnya ya. Allah musta'an. Kita lihat lagi. wa Wayuharrifunahum ma'naahu as-sahih ila man yuwafiquhu. Ilhamiyyu wa'fiku ahwa ahum dan mereka mengubah dari maknanya yang sahih mengubah dalil dari maknanya yang sahih kepada apa yang mencocoki hawa nafsu mereka mainnya hawa nafsu wa'yuwa'fiku tasawwurahum dan yang mencocoki gambaran gambaran mereka digambarkan oleh mereka Allah mesti tahu awyuwa'fiku kawaidahum atau yang mencocoki kaedah kaedah mereka al mantikinya nah, ini hati hati ni kaedah kaedah mantik kaedah ilmu kalam kaedah filsafat Wal kalaminya, wal akliyah, kaidah-kaidah mantiknya itu kaidah ilmu kalam dan juga kaidah-kaidah akal, Alati yang yang mereka namakan. Ha? Fauhdirun dan nususanil rukul. Mereka menundukkan dalil-dalil itu kepada akal. Jadi oleh dalilnya ditundukkan kepada akal, bukan akal tunduk kepada dalil. Wal istilahatul basarnya dan mereka menundukkan dalil itu kepada istilah-istilah manusia. Fahadha fil hakikoh, yatanabi. Nah, filakhir kau hanya tenar, namp. Ya tenar, tapi iman-iman bima zaman Allah, bima zaman Ini pada pada hakikatnya, pada kenyataannya berseberangan dengan apa? Berseberangan bersamaan dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang didatangkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berseberangan, kami ya kaedah-kaedah dari -kaedah itu berseberangan. Terhadap apa-apa yang Allah Taala turunkan kepada Rasulnya dan terhadap apa-apa yang Allah Taala berikan kepada Rasulnya. Nah, wal-kalwadib yang terakhir, yang wajib adalah anak Nabi Naja'anillahim Rasul. Labdon wa, wa ma'nan. Penting ini. Yang wajib kita beriman kepada apa-apa yang Allah Taala turunkan eh, dari Allah Taala dan dari Rasulnya. Labdon wa ma'nan. Harus mengiman labdonya ma'nanya. Anak belalabdon, wa anak -an ma'na. Kita menerima laphatnya dan menerima maknanya. Punya tangan ya punya tangan. Maknanya apa tangan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wataala. Nata dalal fita uli, awtahrif. Dan kita tidak ikut campur di dalam apa? Mentawilnya, mentahrifnya, mengubah maknanya. Awtapsi ini biar dimaknai atau menafsirkan bukan dengan maknanya. Kama faala ahdulallal min minal awwilah. Wal Sebagaimana yang lakukan oleh orang-orang sesat Dari kalangan Ahlul Ta'wil Dan Ahlul Ta'atil Nasrullah s.a.w. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin